Nosaltres, ens n'anem en cap a Roses eh, per parlar d'un tema doncs, una mica polèmica ja que les, aquest passat dijous eh, l'Europació Esportiva Roses va fer una nota de premsa en què es queixava de la manera com l'Ajuntament ha adjudicat el bar del carnaval d'aquesta edició, a la plaça Frederic Raula, i doncs, no estàvem massa d'acord amb com s'havia fet tot el procés d'adjudicació. Doncs, com ha anat tot plegat tenim a l'altre costat al fiu telefònic el regidor de l'Ajuntament d'Esports eh, Carles Ferrer Carles, molt bon despre Bé, bon bé. bé eh, explica'ns una mica com ha anat tot plegat aquesta adjudicació i del que es pot arribar a caçar la gent de l'Agrupació Esportiva Roses farem una mica d'història en plan ràpid uh -huh. aquí doncs el carnaval durava 3 dies no? i tenien tres dies de barres de finançament, doncs l'AE a Roses no? el que era dissabte i menys dilluns nosaltres el que hem fet és a fer el carnaval més gran doncs ara hi ha 2 dies pel base i 3 pel AE no? l'únic que està això com que s'ha fet per reglament nosaltres vam aprovar el 2010 un reglament per a adjudicar les barres els sistemes de finançament a les entitats uh -huh doncs, eh, predomina, doncs, el número de llicències, predomina si tenen aquests femenins, i, doncs, aquest reglament, doncs, eh, afavoreix, doncs, o, per dir que té més despesa a l'entitat, no? I això ha fet, doncs, que el BAC havia demanat dos dies de sistema de finançament, i ningú més ho demanava cinc, i l'Aia Rosa demanava cinc dies, no? Doncs, degut a qui havia entitat que només demanava dos dies i complia més o que és el reglament, Això doncs eh, sembla que no ha sentat eh, massa bé eh, l'entitat eh, presidida per Sergi López, no? Sí, aquí hem de recordar que ells eh, fins al 2008 tenien les exclusives de tots els sistemes de finançament del poble de Roses, eh, després doncs, del Carnaval, després en les quines, després les festes de les vaquilles, tot el que era on es movien diners, doncs tots ho només un club de futbol de Roses i aquí no entrava cap més entitat. Nosaltres el 2008, amb el canvi de govern, no? doncs el que vam fer va ser compartir tots aquests sistemes de finançament, no?, i exemple és que avui en dia, no sé, m'ho queda, el Carnaval, quan abans només s'ha una entitat, avui s'han financien quatre, que són dos clubs de futbol, és un club de bàsquet i l'associació Rica de Festes, que és l'entitat que els ajuda doncs, a, a tirar endavant el Carnaval. Aquí pot ser és on les, les diferències, no?, perquè s'ha de tindre l'exclusió de... Eh? tot el sistema de finançament, més 100.000 euros s'han doncs, trobat, doncs que això s'ha de compartir i la, les subvencions també doncs, han baixat. Uh -huh. uh, també uh, hi va haver alguna petita polèmica a la passada edició de l'Esquines, no? El, el, el, el, els altres anys s'havien organitzat de forma conjunta i aquest any es van haver de partir, no? També. Sí, lluny... és, és el que uh -huh. faig referència. Antigament, doncs, tenien les exclusives de per tot el sistema de finançament del poble, no? I quan s'ha i dius, bueno, això s'ha de començar a compartir, primer estem en crisi, tot s'ha de compartir i garanteixen, doncs, els mateixos guanys, més o menys, no?, perquè les quines el que vam fer a partir del 2008 és que les dues entitats neixin juntes, això els va funcionar bé, perquè en època de volançar, aquell 2005, 2006, 2007, a les esquines de guanys net, només es feien 10.000 euros, i un cop compartim les quines entre els dos clubs els mateixos dies, no es del 2008 de euros, no? De que s'ha iniciat aquest profecia que 2011, on doncs, la Eva dir que no, que eina no volé compartir quines i que vorien anar sols, no, no, sinó tots dos jons, a veure com pere crisi, on ja euros